A nyní vám přinášíme slušný sketch zcela prostý, jakýkoliv kurma k to nevím. Přesně. Lol. Lol. Sperma plná vitaminou je dobrá na pleť a má minimum kalorií. Promiňte, mě teďka zasvrbělo v rozkroku. Proč byste měli Ježíš polekat povr... sperma doma? Ou oh je. Yeah. Přibližně jedna lžička obsahuje sedm kalorií. No, tak to není moc, jako <laughs> když ty tak má dvě kalorie. <laughs> Jirka je play a má rád duhy. Lol. Ne, já jsem řekl, že tady byla duha ještě předtím, než tady byly gejové. Lol. <laughs> Ježíš, kdo se píše ty dva no? <laughs> <laughs> ovna? Lol. Lol, Kde kurva je? Kde kurva je? Kde kurva je? Tam se mi zas doprdele, doprdele, doprdele prdele, do prdele, do prdele, do prdele dal? Já už na to, na to fakt vyseru. Kurva ne já prostě já ji nemůžu vrátit na stejné místo. Jsem, jsem na tenhle malej posraný, posraný kurva zajebany do, do hajzlu s tím hromady sraček úplně na hovno. do dohajzlu jak krvla kurva stoleček. Jsem úplně na hovno a mám to tady úplně na hovno. <laughs> Člověk nemůže ani pracovat všude tady jsou samý hromady sraček a jediná věc kterou doprdele prdele potřebuju a tady je. LOL Takže přiznáváš, že tě po potěšilo pozvání na kafe od kluka. LOL <laughs> Jako to nedává vůbec smysl, že? Ale <laughs> já chápu, že když prostě hulíš a pak prostě do tří do ráda píšeš, takže z toho vznikají takovýhle sračky. <laughs> <laughs> jo. LOL Už jsem úplně jako Hanka Ješková. LOL Tomu se taky říká, že jo, depresoidní sánkojí týda. Lol. A než to posedeš, jasný? Máš jenom jeden pokus. A ten tam do toho dám. Bez papíru. Koc je čurák. <laughs> to tam dávat nebudu. <laughs> to je Ty jsi systém, to jde. Lol. Než mi svou nechutně tlustou prdelí rozjevete židli, pověste. Plahočil jste se do našeho rádia. pěšky, že jste dorazil tak pozdě. Je to tak, Joši? Neskutečný. Například Cislové se pohybují rychlostí. Nemelete hovna, Václave? Spíš meleta, ne? Jo, jsem se přeřekl, tak jsem to chtěl zachránit, kurva. Tak jo. Ale... Se pohybují rychlostí. Ale piču. I <laughs> nahrávám, ne, kurva. No tak. Neskutečný. Jo. <laughs> tak. Neskutečný. Například Cislové se pohybují rychlostí. Melete hovna, Václave? Přejděte k dnešnímu... Neskutečný. No to jo. Dobře. Neskutečný. Například cislové se pohybují rychlostí... Malete hovna, Václavě. Přejděme k dnešnímu tématu. Povězme <laughs> po co podle názoru odborníků. <tějku> to cítě, vole. Si... Ty to na vole. To, cislů, vole. No, to bude blooper. Povězte. Ve. Neskutečný. Ne, ne to ne, už ne, vole. Já jsem to neposravoval. Povězte, stavtý, povězte. Neskutečný. Například Sislové, se pohybují rychlostí... Melete hovna. Václav. To asi bylo <sílí> trošku vyměný, <sílí> Ty jo, Dana, ty to budeš mít těžký, to stříhání. Neskutečný. No ty vole, myslím, že frekvence u konce, jako dneska. Neskutečný. Například Cislové uh, se pohybují rychlostí... Melete hovna, Václavě. <sklávě> <sklávě> to si děláš, ne? Co, co, co, co? co chceš? <sklávě> to bys fakt nemůj dělal v televizi, ty v mojemu, rádiu. Ty tam přes zbořil, jako. Díš, já něma má ten mlejnek a ty Mele, ja ty ten prý, tuhle, <těk> <těk> Neskutečný. Ne, ne, ne. Melete hovna, Václave. Melete hovna, Václave. Přejdeme k dnešnímu tématu. Povězte našim posluchačům, co podle názoru odborníků vedlo k... Melete hovna. Václavě. Přejdeme k dnešnímu. Tématu. To jsme se fak posunuli, ty vole. Je televizi. Jo, je to máme. Bez jednoznačného. To značního. je to úplně super. Přijdeme. Přejdeme k dnešnímu tématu. Melete hovna Václavě. Přejdeme k dnešnímu tématu. Povězte našim posluchačům. Super lazu odborníku. Odborníku, jo. No. Bolinci, to vědí. Let's go. Ale jestli nebude v titulkách, no. že, že já dělám smrkání.